щоб краще роздивитися полковникове взуття. «Це через ваші черевики», – пояснив він. «Ви взули черевики казна які». «Але можна було б не лаятись», – відказав полковник і показав підошви своїх лакових черевиків. «Цим потворам уже сорок років, але лайку вони чують вперше». «Готово», – гукнув герман і зразу ж задзвонив годинник. Із сусіднього помешкання якась жінка загрюкала в переділку і закричала. «Покиньте гітару! Ще не минув рік від Агустінової смерті!» Всі зарготали. «Це годинник!» Херман вийшов із гортком. «Годинник був справний», – сказав він. «Якщо хочете, я проведу вас додому і почеплю його рівно». Полковник не погодився. «Скільки я тобі винен?» «Не хвилюйтесь полковнику», – відповів Херман, приєднуючись до товариства. «В «Січні заплатить півень». Полковник скористався з нагоди, якої весь час шукав. «Я тобі пропоную одну річ», – сказав він. «Яку?» «Дарую тобі півня». Він подивився на лиця довкола. «Дарую півня всім вам». Герман глянув на нього збентежено. «Я вже надто старий», – провадив полковник, селкуючись надати своєму голосу переконливості. «Це для мене, це велика відповідальність». Уже кілька днів мені здається, що півень здихає. «Не хвилюйтесь, полковнику», – сказав Альфонсо. «Всю пору півні линяють. У нього корінці пір'я запалилися. За місяць він буде в формі», – підтвердив Герман. «Однаково я його не хочу», – сказав полковник. Герман пронизав його поглядом. «Подумайте, полковнику», – наполягав він. «Важливо, щоб саме ви виставляли напівнючий бій Агусті Нового півдня». Полковник подумав. «Я розумію», – сказав він. «Тому й дотримав його аж досі». Стиснув зуби, набираючись духу, щоб докінчити. «Зле, що чекати ще аж три місяці». Герман зрозумів його. «Якщо тільки в цьому річ, то не турбуйтесь», – відказав він і запропонував поміч. Усі згодились. Уже вечоріло, коли полковник увійшов до хати із гордком під пахвою. Дружина була приголомшена. «Нічого?» – запитала вона. «Нічого», – відповів полковник. «Але тепер це пусте. Хлопці самі взялися годувати півня». Зачекайте, я дам вам парасольку, куме. Дон Сабас відчинив шафу в муровану в стіну контори. Всередині шафи були звалені купою чоботи, стремена, попруги, алюмінієве відро з острогами. Вище висіло з півдесятка різних парасольок. Полковник подумав, що шафа нагадує звалище після якоїсь катастрофи. Дякую, куме, сказав він, обіпершись на підвіконня. Я краще зачекаю. Коли дощ перейде, Дон Сапас, не зачинивши шафи, сів за письмовий стіл навпроти електричного вентилятора. Потім видобув з шухляди письмового столу маленький медичний шприц, загорнений у вату. Полковник задумано дивився крізь дощ на свинцево сірі дерева мигдалю, вулиця неначе вимерла. Злива з цього вікна якась інакша, промовив він. Така, наче лє десь в іншому селищі. «Злива то злива. З якого місця не дивись?» – заперечив Дон Сабас. Він поставив шприць кип'ятитися на письмовому столі, вкритому склом. «Це чортяче селище!» Полковник здвигнув плечима. Він вийшов насеред контори. Приміщення було обличковане зеленою плиткою. Меблі оббиті яскравими тканинами. В глибині безладно накидані лантухи з-під солі, бурдюки з підмету, сідла. Дон Сабас дивився на нього бездумним поглядом. «Бувши вами, я б так не думав», – сказав полковник. Тоді сів, схрестив ноги і кинув спокійний погляд на чоловіка, схиленого над письмовим столом. Маленький чоловічок, оглядний, але слаботілий, дивився на полковника з удаваним співчуттям. «Покажіться, лікарю куме, сказав Дон Сабас. «Після похорону ви погано виглядаєте». Полковник звів голову і відказав. Я чудово себе почуваю. Дон Сабас чекав, поки закипить шприц. Як би то я міг так сказати, пожалівся він. Ви щасливий. Можете їсти що завгодно, хоч мідні стремена. І подивився на свої волохаті, в рудому ластовинні руки. Крім шлюбної обручки, він носив на пальці ще перстень з чорним каменем. Це так погодився полковник. Крізь двері, які з'єднували контору з рештою будинку, Дон Сабас покликав дружину. Потім нудно почав розписувати свій режим харчування. Витяг з кишені сорочки пляшечку і витрусив на стіл білу таблетку за обільшки з квасолином. «Тяжка кара носити це скрізь із собою», сказав він. «Таке відчуття, наче носиш у кишені свою смерть». Полковник підійшов до столу і уважно розглядав наблетку на долоні, аж поки Дон Сабас запропонував покуштувати її. «Це щоб солодити каву», – пояснив він. «Цукор, але без цукру». «А як же?», – сказав полковник, смокчучи ті смутні солодощі. «Це однаково, що дзвонити без дзвонів». Коли дружина зробила йому ін'єкцію, Дон Сабас обіперся ліктями на стіл стис голову руками. Полковник не знав, куди подітися. Жінка вимкнула електричний вентилятор, поставила його на сейф, потім підійшла до шафи. «Парасолька мені завжди нагадує про смерть». Полковник не відповів. Він вийшов з хати о четвертій з наміром дочекатися пошти, але злива загнала його до контори Дона Сабаса. Ще йшов дощ, коли почулися гудки катерів. «Всі кажуть, що смерть – це жінка», – провадила дружина Дона Сабаса. Вона була дебела, вища за чоловіка, з волохатою бородавкою на верхній губі. Мова її нагадувала дзищання електричного вентилятора. «Але я не думаю, що це так», – докінчила вона, зачинила шафу і обернулась, шукаючи полковникового погляду. «Я гадаю, що смерть – це тварина з копитами». «Можливо», – погодився полковник. Інколи трапляються вельми дивні речі. Він уявив собі, як поштар у гумовому плащі перескакує на катер. Уже минув місяць, як полковник змінив адвоката. Отож він мав право сподіватися на відповідь. Жінка Дона Сабаса все говорила про смерть, аж поки помітила з виразу полковникового обличчя, що думки його витають десь далеко. «Куме», – сказала вона, – «у вас, мабуть, якась прикрість». Полковник отямився. «Так, кумо!» – злукавив він. «Я подумав, що вже п'ята, а півнаві не робили впорскування». Жінка остовпіла. «Впорскування півнаві? Та хіба то людина?» – скрикнула вона. «Це ж блюзнірство!» Дон Сабас не стерпів, звів обличчя налити кров'ю. «Замокни хоч на мить!» – сказав він дружені. «Уже півгодини, верзешка знащо? що, набридаєш кумові!» «Буронь Боже!» – запротестував полковник. Жінка грюкнула дверима. Дон Сабас витар шию хусткою, що пахла лавандою. Полковник одійшов до вікна. Дощ припускав. Через безлюдню площу переходила чиясь курка на цибатих жовтих лапках. «Ви справді робите упоршкування півнебі?» «А вже ж!» – сказав полковник. «За тиждень почнеться тренування!» Це безглуздя, сказав Дон Сабас. Такі речі не для вас. Щира правда, сказав полковник. Та хіба через те слід скрутити півневі шею? Це божевілля, повторив Дон Сабас, обертаючись до вікна. Він дихав гучно, наче ковальський міг. Полковникові боляче було дивитись у змучені кумові очі. Послухайте моєї ради, куми, сказав Дон Сабас. Продайте цього півня, поки не пізно». «Це ніколи не пізно», – відказав полковник. «Не будьте нерозважним», – наполягав Дон Сабас. «Ви зразу б'єте двох зайців. По-перше, збудитесь клопоту. По-друге, покладете в гаманець дев'ятсот песо». «Дев'ятсот песо?» – вигукнув полковник. «Дев'ятсот песо». Вражений полковник не зразу усвідомив названу суму. Ви гадаєте, що за півня дадуть такі гроші? Я не гадаю, відповів Дон Сабас. Я цілком певен. Відколи полковник возив гроші, призначені для революції, він навіть не чув про таку велику суму. Виходячи з контори Дона Сабаса, полковник аж скорчився від болю в животі. Однак тепер він знав – це не від погоди. На пошті він підійшов прямо до поштаря. «Я чекаю на термінового листа. Авіа». Поштар переглянув листи в шухлядках. Однак, скінчивши розкладати їх по відповідних літерах, не сказав нічого. Тільки струсив порох з долонь і значуще подивився на полковника. «Сьогодні мені неодмінно мав прийти лист». Поштар здвигнув плечима. «Єдине, що приходить неодмінно, це смерть полковнику». Дружина зварила кукурудзяну кашу. Полковник їв мовчки, подовгу тримаючи повну ложку, задумуючись. Жінка, сидячи навпроти нього, відчувала, наче в хаті щось змінилося. «Що з тобою?» – запитала вона. «Я думаю про службовця, від якого залежить пенсія», – збрехав полковник. «Мене 50 років, ми спочиватимемо в землі, а цей бідолаха смертельному страхові – чекатиме кожної п'ятниці своєї пенсії. Поганий знак, зауважила жінка. Я хотіла сказати, що ти вже починаєш коритися долі. І знову узялася до каші. Але за хвилину побачила, що чоловік усе про щось думає. Не думай нічого, їж кашу. Дуже смачна каша, сказав полковник. Звідки вона? Від півня, відповіла жінка. Хлопці принесли йому стільки кукурудзи. Що він вирішив поділити її з нами Отаке життя Отаке Зітхнув полковник Життя Це найкраще, що можна вигадати Він глянув на півня Прив'язаного до ніжки плити І цього разу півені здався йому Якимось інакшим Жінка також подивилася на півня Сьогодні довелося гнати хлопців дрючком Сказала вона Притягли стару курку Щоб злучити з півнем це не нове, сказав полковник. Таке було в селищах з полковником Ауреліано Буендія. Йому для цього приводили дівчат. Дотеп розвеселив жінку. Півень крикнув горловим голосом, що відбився луною в сінях, наче приглушений людський. Інколи мені здається, що він говорить, сказала жінка. Полковник знову глянув на півня і погодився. О, він голосистий. Він уже вирахував, поки їв кашу. Цей півень забезпечить нас їжею на три роки. «Омана нікого не наситить», – сказала жінка. «Не наситить, але прогодує», – відказав полковник. «Це щось на кшталт чудових таблеток нашого кума Сабаса». Тієї ночі він спав погано. Марно намагався забути про цифри, що настирливо крутились у нього в голові. Вранці на сніданок дружина подала дві тарілки кукурудзяної каші. Вона їла мовчки, понуривши голову. Полковнику теж передався її поганий настрій. Що з тобою? Нічого, сказала жінка. Він подумав, що настала її черга казати неправду, спробував розважити її, але жінка лишалась похмура. Що ж тут дивно, сказала вона. Я думаю про те, що вже минуло два місяці після похорону, а я ще не висловила співчуття Небіщиковій матері. Того вечора жінка пішла до матері Небіщика. Полковник провів її до самого будинку, а потім пішов до кінотеатру, принаджений музикою гучномовців. Сидячи біля дверей своєї оселі, падре Ангел стежив за входом. Щоб дізнатись, хто пішов у кіно, нехтуючи його дванадцять попереджень. Сліпуче світло, пронизлива музика, крики дітей різко контрастували з навколишньою тишею. Один з хлопчаків націлився на полковника дерев'яною рушницею. «Як там півень полковнику?» – запитав він тоном знавця. Полковник підніс руки. «Отакенний уже півень». Величезна, яскрава реклама закривала весь фасад кінотеатру. Діва ночі. На рекламі жінка в танцювальному костюмі, нога оголена аж до стегна. Полковник блукав по околицях, поки побачив далекі спалахи блискавок і почув перекоти грому. Тоді пішов по жінку. В хаті небіщика її не було. Не було й дома. Полковник подумав, що вже ось-ось буде сигнал гасити світло. Але годинник стояв. Полковник чекав, прислухаючись до громовиці, що насувалася. Він уже збирався знову вийти, коли дружина зайшла до хати. Полковник відніс півня до спальні. Жінка перевдяглась і пішла напитись води до вітальні, поки полковник заводив годинника. Він чекав сигналу гасити світло, щоб перевести стрілки. «Де ти була?» – спитав полковник. «Там», – відповіла дружина. Вона поставила склянку на поличку, дивлячись на чоловіка, і вернулася до спальні. «Хто ж знав, що так рано дощ лине?» Полковник не відповів нічого. Коли пролунав сигнал гасити світло, він навів стрілки на одинадцять, запнув вікно і відніс стілець на місце. Жінка молилась, перебираючи зерна чоток. «Ти мені не відповіла», – нагадав полковник. «На що?» «Де ти була?» «Я залишилась там побалакати», – сказала вона. «Я так давно не виходила на вулицю». Полковник повісив гамак, замкнув двері і обкурив кімнату. Потім поставив лампу додолу і ліг. «Я розумію тебе», – сказав він сумно. «Найгірше, що злидні змушують людей казати неправду». Вона тяжко зітхнула і призналася. Була у падре Ангела. Просила позичити гроші під заставу шлюбних обручок. І що ж він сказав тобі? Що гріх торгувати священними речами? Жінка все говорила, вже з-під сітки від москітів. Два дні тому я спробувала продати годинник, розповідала вона. Нікого він не цікавить, бо тепер продають у кредит сучасні годинники із світними циферблатами. Можна бачити в темряві котра година. Полковник упевнився, що сорока років спільного життя, спільного голоду, спільних страждань було не досить для того, щоб пізнати дружину. Він відчув, що й кохання їхнє постарілося. «Не хочуть і картини», – сказала вона. «Майже всі мають таку. Була аж у турків». Полковник насупився. «Значить, тепер усі знають, що ми умираємо з голоду. «Я втомилася», – сказала жінка. «Що ви, чоловіки, тямете в хатніх справах? Скільки разів я кип'ятила каміння, щоб сусіди не знали, що у нас уже багато днів нема олії?» Полковник уразився. «Це ганьба», – сказав він. Жінка вибралася з підсітки від москітів і підійшла до гамака. Годі, не хочу я більше терпіти ніяких шляхетних витребеньків у нашій хаті, сказала вона, голос її наливався гнівом. Вже мені уїлися ця смиренність та гідність. Жоден м'яз не ворухнувся на полковниковому обличчі. Цілих двадцять років ми чекаємо на райських пташок, що тобі обіцяють після кожних випарів. І з усього того нам залишився лише мертвий син, провадила вона. Більш нічого, лише мертвий син. Полковник уже звик до таких звинувачень. «Ми виконуємо свій обов'язок», – сказав він. «А вони його виконують, заробляючи в Сенаті по тисячі песо щомісячно, всі ці роки», – нестерпіла жінка. «Ось у тебе перед очима наш кум Сабас. У нього двоповерховий будинок, і той не вмістить усіх грошей, що він має». А коли він прибився до селища, продавати цілющі трави, то мав лише змію, обкручено круг шиї. Зате ж він умирає від діабету, сказав полковник. А ти умираєш з голоду, відказала жінка. Час пересвідчитися, що самою гідністю ситий не будеш. Її мову урвав спалах блискавки. Грім покотився вулицею, вкотився в спальню, закотився під ліжко, наче розбилась кам'яна куля. Жінка кинулася до чоток. Полковник усміхнувся. «Це за те, що розпустила язика», – сказав він. «Я завжди тобі казав, що Господь стоїть за мене». Але насправді полковник був пригнічений. За хвилину він загасив лампу і поринув у думки в темряві, покресленій спалахами блискавок. Згадав Макондо полковник прочекав 10 років виконання неїрландійських обіцянок. У тяжкому сні йому примарилось, наче прибув жовтий запорошений поїзд із чоловіками, жінками, тваринами, що задихалися від спеки. Навіть на дахах вагонів лежали люди. То була бананова гарячка. За добу містечко стало неупізнанне. «Я їду», – сказав тоді полковник. «Мене нудить від запаху бананів» і покинув Макондо тим самим поїздом у четвер 23 червня 1906 року о 2 годині 18 хвилин дня. Йому потрібно було півсторіччя, щоб усвідомити, що він не мав ні хвилини спокою після здачі на Ірландії. Він розплющив очі і сказав. «Ну, я вирішив. Про що? Про півня», – відповів полковник. Завтра ж я його продаю кумові Сабасу за 900 песо. Крізь вікно до контори долина врев вичищених бачків, Крики Дона Сабаса. «Якщо він не прийде, через 10 хвилин я піду», – загадав собі полковник, прочекавши дві години. Але прождав ще 20 хвилин. Він уже збирався виходити, коли Дон Сабас зайшов до контори у супроводі гурту пеонів. Кілька разів він пройшов перед полковником, не дивлячись на нього. А помітив його, лише коли вийшли пеони. «Ви на мене чекаєте, куми?» «Так, куми», – відказав полковник. «Але як ви дуже зайняті, я можу прийти пізніше». Дон Сабас був уже за дверима. «Зараз повернуся», – сказав він. Сонце палило нестерпно. Сонячні промені, заломлюючись у склі вікна, спалахували раптом острим блиском. Вся контора світилася, переливалася в тремтливих плямах сонячних зайчиків. У розмореного спекою полковника злипались очі. Він задрімав, і зразу ж йому привиділась його жінка. До контори навшпиньки ввійшла дружина Дона Сабаса. Спіть, спіть, куме. Сказала вона, я тільки спущу штори, адже тут справжнє пекло. Полковник очманіло глянув на неї. Зачинивши вікно, жінка говорила далі в напівтемряві. «Ви часто бачите сни?» «Буває», – відповів полковник. Він почував себе ніяково від того, що заснув. «Мені майже завжди сниться, що я борсаюсь у павотинні». «А мені сняться кошмари щоночі», – сказала жінка. Я все хочу дізнатися, що це за невідомі люди, яких ми зустрічаємо в снах. І вінкнула електричний вентилятор. На тім тижні мені з'явилася жінка в головах ліжка, розповідала вона. Мені стало духу запитати, хто вона. І вона відповіла: Я вмерла 20 років тому в цій кімнаті. Але ж будинок стоїть усього два роки. Так, погодилась жінка. Я хочу сказати, що навіть мертві помиляються. Дзищання вентилятора наче ще згустило на півморок. Полковник нервувався. Йому нестерпно хотілося спати. Дратувало бубоніння жінки, що від снів уже перейшла прямо до таїнства перевтілення. Він чекав першої паузи, щоб розпрощатися, коли Дон Сабас війшов до контори зі своїм управителем. «Я для тебе гріла юшку чотири рази», – сказала жінка. «Як тобі хочеться, грій її хоч десять разів». Відказав Дон Сабас Але зараз не набридай Він висунув шухляду з грошима І дав управителеві цілу пачку асигнацій І кілька інструкцій Управитель підняв штору, щоб полічити гроші Дон Сабас побачив полковника в глибині контори Але не звернув на нього уваги Він говорив далі з управителем Полковник підвівся, коли Дон Сабас і управитель вже зібрались іти. Біля дверей Дон Сабас затримався. «Що там у вас, куме?» Полковник відчув на собі управитерів погляд. «Нічого, куме», – сказав. «Я просто хотів поговорити з вами». «Кажіть зараз», – сказав Дон Сабас. «Я не маю хвилини вільної». Він чекав нетерпляче, тримаючись за дверну ручку. Полковник пережив п'ять найдовших у своєму житті секунд. Сціпивши зуби, він пробурмотів. Я про півня. Дон Сабас смикнув двері. Про півня, повторив він, усміхаючись, і підштовхнув управителя до коридору. Тут не знаєш, на якому світі живеш, а кум тільки про півня і думає, і додав, звертаючись до полковника. Гаразд, куме, я зараз вернусь. Полковник нерухомо стояв посеред контори, аж поки кроки обох чоловіків затихли в кінці коридору. Потім вийшов пройтись по селищу, що поринуло в недільний післяобідній сон. У Кравецькій майстерні не було нікого. Лікарева приймальня замкнена. Ніхто не старіх товари, виставлені в крамничках сірійців. Річка, наче блискуча криця. Якийсь чоловік спав у порту на чотирьох бочках газу, закривши лице від сонця своїм сомбреро. Полковник попростував додому. У нього було таке відчуття, наче він – єдина жива істота в селищі. Дома чекав на нього повний сніданок. «Взяла на борг, пообіцяла заплатити завтра вранці», – пояснила дружина. За сніданком полковник розповів їй про останні три години. Дружина нетерпляче вислухала його. «Ти м'якосердний», – сказала вона наприкінці. «Ти неначе приходиш просити милостині». А повинен прийти з високопіднятою головою, викликати кума в куток і сказати йому «Куме, я вирішив продати вам півня». «Життя – це одна мить», – зітхнув полковник. Жінка заходилася прибирати в хаті. Цього ранку вона вбралась незвичайно. На ногах – старі чоловікові черевики, кумовий фартух, на голові ганчірка, зав'язана на вухах двома вузлами. «Ти нічогісінько не тямиш у торгівлі», – сказала вона. «Коли щось продаєш, то вираз обличчя в тебе має бути такий, наче ти купуєш». Полковникові жінка в такому бранні здалася куметною. «Стій так», – урвав він її, всміхаючись. «Ти тепер схожа на вівсяного чоловічка-квакера». Жінка скинула ганчірку з голови. «Я тобі серйозно кажу», – відрубала вона. Ось зараз віднесу півня до кума і закладаюсь на що хочеш, щоб повернусь через півгодини, маючи в руках дев'ятсот песо. Тобі кров шебонула в голову, сказав полковник. Вже робиш ставку на півня. Він насилу відрадив її. Цілий ранок вона уявляла собі, як гарно вони будуть жити три роки, позбувшись цієї муки, очікувати пенсії щоп'ятниці. Вона вже приготувала все в хаті для зустрічі 900 песо. Склала список найнеобхідніших речей, які треба купити. Не забула й про нові черевики для полковника. Вибрала в спальні місце для дзеркала. Несподіваний провал її планів сповнив її несвідомим соромом і образою. Вона лягла на хвилинку спочити. Коли встала, полковник сидів у дворі. «А тепер що ти робиш?» – спитала вона. «Думаю», – сказав полковник. «Ну, тоді все гаразд. За 50 років матимемо ці гроші». Але насправді полковник вирішив продати півня сьогодні. Він думав про Дона Сабаса, який, сидячи там у своїй конторі навпроти вентилятора, готується до щоденної ін'єкції. І завбачав, що відповість йому Дон Сабас. «Візьме півня». Порадила жінка, коли він виходив. «Образ святого творить дива». Полковник не погодився. Вона провела його аж на вулицю в тривозі відчаї. «Хай буде цілий натовп у конторі, не зважай», – сказала вона. «Візьми його під руку і не пускай, доки він не дасть тобі 900 песо». «Вони подумають, що ми хочемо їх пограбувати». Жінка наче не чула. «Пам'ятай, що ти хазяїн півня!» – напучувала вона чоловіка. «Пам'ятай, що це ти, власне, робиш йому послугу!» «Гаразд!» Дон Сабас був з лікарем у спальні. «Користуйтесь слушною хвилиною куми», – сказала полковникові господиня. «Доктор оглядає його, бо він має поїхати на ферму і не повернеться раніше, як у четвер!» «В полковникові боролися дві протилежні сили». Хоч він і вирішив продати півня, але волів би прийти на годину пізніше, щоб уже не застати Дона Сабаса. «Я можу почекати», – сказав. Але жінка радила йти. Вона провела його до спальні. Її чоловік сидів на ліжку, як на троні, в самій білизні, втупивши в лікаря безбарвні очі. Полковник чекав, поки лікар нагрів скляну трубку з пацієнтовою сачею, Понюхав пару – Схвально кивнув головою Дону Сабасові. Потім сказав, звертаючись до полковника, треба розстріляти його. Діабет не дуже квапиться добивати багатіїв. Ви вже зробили все, що можливо своїми клятими ін'єкціями. сказав Дон Сабас і поплескав себе поплюсклому задум. Але об мене зуби поламаєш. Тоді до полковника. Ну, бо в порядку ми. Коли я вдень зайшов за вами, вас уже не було. Навіть капелюха не залишили. «Я не ношу капелюха, щоб ні перед ким не скидати». Дон Сабас почав одягатися. Лікар поклав у кишеньку саквояжа скляну трубочку з кров'ю для аналізу. Потім зробив лад у валісці. Полковник подумав, що лікар уже збирається прощатись. «Бувши вами, я б виставив своєму кумові рахунок на сто тисяч песо, докторе», – сказав він. «Тоді б ви мали менше клопоту». «Я йому це і запропонував. Тільки зажадав мільйон», – сказав лікар. «Бідність – найкращий спосіб проти діабету. «Дякую за рецепт», – сказав Дон Сабас, силкуючись втиснути опасисте черево в вершницькі штани. «Але не приймаю його. Хочу уберегти вас від нещастя бути багатим». Лікареві зуби відбились у нікельованому замку валізки. Він подивився на годинник, не виявляючи нетерплячки. Натягаючи чоботи, Дон Сабас несподівано спитав полковника. «Ну, що там з півнем, куме?» Полковник завважив, що лікар нашорошив вуха, чекаючи на відповідь. Він сціпив зуби. «Нічого, куме, пробурмотів. Я прийшов продати його вам». Дон Сабас узяв чоботи і сказав байдуже. «Дуже добре, куме. Це найрозумніше, що могло вам спасти на думку». Обличчя лікареве стало не проникне. «Таке вирування пристрастий мені не до снаги. Я вже застарий», – виправдовувався полковник. «Якби я був молодший на двадцять років, інша річ». «Ви завжди будете молодший на двадцять років», – зауважив лікар. Полковник зітхнув вільніше. Він чекав, що Дон Сабас ще щось скаже, але той і більше не озвався. Мовчки надягнув шкіряну куртку на застіпці змійці, і уже рушив до дверей. «Якщо хочете, поговоримо на тому тижні, куме», – сказав полковник. «Саме це я й хотів сказати», – відповів Дон Сабас. «У мене є клієнт, який, можливо, дасть вам 400 песо, але доведеться почекати до четверга». «Скільки?» – запитав лікар. «400 песо». «Я чув, що його цінували набагато дорожче», – зауважив лікар. «Ви мені казали про дев'ятсот песо», – сказав полковник, збадьорений лікаровою підтримкою. «Це найкращий півень на цілу округу», – Дон Сабас відповів лікареві. «Іншим часом усяк дав би тисячу, але тепер кожен боїться доброго півня, бо на північому бою завжди є ризик, що тебе застрелять». Тоді обернувся до полковника з удаваним жалем. «Оце я й хотів вам сказати, куме. Полковник кивнув головою «Гаразд» і вийшов за ним до коридору. Лікар лишився у вітальні. Жінка Дона Сабаса покликала його і попросила в нього ліки від того, що трапляється з людиною, і невідомо, що воно таке. Полковник зачекав на нього в конторі. Дон Сабас відімкнув сейф, напхав грошей у кишені і простяг чотири банкноти полковникові. Ось вам шістдесят песок ми. Коли продамо півдня, розрахуємось. Полковник рушив з лікарем через базар коло пристані, що починав оживати з вечірньою прохолодою. Якийсь баркас, навантажений цукровою тростиною, спускався за водою. Лікар був незвично мовчазний. Як ви себе почуваєте, докторе? Лікар здвигнув плечима. Так собі, сказав. Думаю, що треба звернутися до лікаря. Це зима, сказав полковник, взимку у мене завжди болить живіт. Лікар уважно, але без професійної цікавості подивився на нього. Дорогою він вітався з сирійцями, що сиділи на порозі своїх крамниць. Вже біля дверей приймальні полковник признався лікареві, чому продав півня. Не міг інакше, пояснив. Цей звір живеться людським м'ясом. Єдиний звір, що живиться людським м'ясом, це Дон Сабас сказав лікар. Я певен, що він перепродасть півня за 900 песо. Ви так гадаєте? Я певен, сказав лікар. Це такий самий вигідний гешефт, як його знаменита патріотична угода з Алькальдом. Полковник не міг повірити. Мій кум пішов на ту угоду, щоб зберегти свою шкуру, сказав він. Тільки тому він і зміг лишитися в селищі. І міг скупити за півдарма майно своїх партійних товаришів яких Алькальд виселяв із селища. Заперечив лікар і постукав у власні двері, бо не знайшов у кишенях ключа. Полковник йняв віри. «Не будьте наївний», – розсердився лікар. «Дона Сабаса гроші цікавлять багато більше, ніж власна шкура». Дружина Полковникова того вечора пішла купувати. Він супроводив її до крамниці рійців, а сам думав про те, що розповів йому лікар. Знайди зараз хлопців і скажи їм, що півня продано, сказала йому дружина. Нехай облишать марні надії. Півень не буде проданий, поки не вернеться кум Сабас, відповів полковник. У більярдному салоні він знайшов Альваро. Той грав у рулетку. Салон вирував цього недільного вечора. Спека здавалася ще більшою від завивання радіо, вимкненого на повну потужність. Яскраві номери, намальовані на табличці з чорної гуми й освітлені гасовим ліхтарем, поставленим на ящик посеред столу, розважили полковника. Альваро вперто ставив на двадцять три і програвав. Слідкуючи за грою через його плече, полковник спостеріг, що одинадцять випало чотири рази за дев'ять обертів. «Став на одинадцять», – шепнув він на вухо Альваро. «Цей номер частіше випадає». Альваро вивчав таблицю. Він не поставив на наступний оберт. Виняв гроші з кишені. Разом з грошима аркуш паперу і під столом передав його полковникові. Це від Агустіна. Полковник сховав листівку в кишеню. Альваро поставив купу грошей на одинадцять. «Починай з малого», – сказав полковник. «Але ж це може бути щасливий номер», – заперечив Альваро. Сусідні гравці позабирали ставки з інших номерів і поставили на одинадцять, коли вже велике кольорове колесо почало крутитись. Полковнику забило дух. Уперше в житті він відчув чар, потрясіння і гіркоту азарту. Випало п'ять. «Дуже шкода», – сказав присоромлений полковник. Із нестерпним відчуттям вини провів очима дерев'яні грабельки, які згрібали гроші Альваро. «Це тому, що я втрутився не в свою справу!» Альваро всміхнувся, не обертаючись. «Не беріть до серця полковнику. Пощастить у коханні!» Раптом звуки мамби урвались. Гравці розтопилися з піднятими вгору руками. Полковник відчув за спиною чіткий, сухий брязк і холод зведеної рушниці. Майнула думка. Попав у поліційну облаву з підпільною листівкою в кишені. Він напівупернувся, не піднімаючи рук, і вперше в житті побачив зблизька чоловіка, що стріляв у його сина. Той стояв проти нього з рушницею, націленою йому в живіт. Чоловік був низенький, схожий на індіанця, засмалий, від нього смерділо, як від закаляного немовляти. Полковник зціпив зуби і кінчиками пальців обережно відвів дуло рушниці. Дозвольте, сказав він. Погляд його зіткнувся з поглядом маленьких, круглих, ніби кажанячих очей. За одну мить полковник відчув, як ці очі поглинули його, розжували, перетравили і зразу ж виштовхнули. Проходьте, полковнику. не треба було відчиняти вікно. Він і так бачив, що на дворі грудень. Він отчув грудень усім єством своїм, коли в кухні кришив городину на сніданок півневі. Потім прочинив двері, і весь вигляд двору потвердив його відчуття. Це був пригарний дворик з травою і деревами, з будочкою баральні, що наче пливла у вранішньому Мареві, десь на міліметр над землею. Полковникова дружина пролежала в ліжку до дев'ятої години. Коли вона вийшла з кухні, полковник уже прибрав у хаті і розмовляв з дітьми, що обступила півня. Жінка мусила обійти їх, щоб добратись до плити. «Ей, здорові. буркнула вона. Похмуро глянула на півня. Коли вже я здихаюсь цього навісного птаха. Поставлення дружини до півня, полковник угадував її настрій. Ніщо в півнові не могло викликати злості. Він був у чудовій формі. Шия і стегна голі, свинцевого кольору, грабінець зубчастий, вигляд непереможний. Краще виглянь у вікно і забудь про півня, сказав полковник, коли діти пішли. Такий ранок, хочеться сфотографуватися. Жінка вистромилась у вікно, але на її обличчі не відбилося ніякого почуття. «Я б хотіла посадити троянди», – сказала вона, повертаючись до плити. Полковник повісив дзеркало на гвіздок, щоб поголитись. «Якщо хочеш садити троянди, то сади». Він намагався узгодити рухи з відображенням свого обличчя в дзеркалі. «Їх свині з'їдять», – сказала жінка. «Тим краще», – відказав полковник. «Мусять бути дуже добрі свині, відгодовані трояндами». У дзеркалі подивився на неї і побачив, що в неї той самий вираз обличчя. У відплесках вогню її лице здавалося зліпленим з тієї ж глини, що й плита. Задивившись на жінку, полковник став голитись на упомацки, як звик протягом довгих років, сам не помічаючи цього. Жінка замислилась, запала тиша. «Не хочу я їх садити», – сказала вона. Гаразд. Відказав полковник Тоді не сади Він почував себе добре В теплому подихові грудня Розтанула його хвороба Вранці, намагаючись узути Нові черевики, полковник розсердився Він уже кілька разів Марно пробував узувати Нові черевики і кидав їх Узував старі лакові Дружина помітила це Якщо ти не носитимеш Нових черевиків, то ніколи й не розносиш їх, сказала «Це черебики для паралітика», – обурився полковник. «Зуття слід продавати лише після того, як хтось із місяць проходить в ньому». Він вийшов на вулицю з перечуттям, що сьогодні надійде лист. До прибуття катерів ще залишався час, і полковник зайшов до контори Дона Сабаса. Але йому сказали, що той приїде не раніше понеділка. Полковника це не схвилювало, хоч він і не передбачав цієї затримки. «Рано чи пізно приїде», – сказав він собі і попрямував до пристані в чудовому настрої від свіжого подиху сонячного ранку. «Хай би грудень тривав цілий рік», – сказав полковник сірійцеві Мойсесу, сідаючи біля нього в крамниці. «Почуваєш себе так, наче ти прозорий». Мойсес спробував перекласти цю думку на свою майже забуту арабську мову. Безбарвна шкіра цупко обпинала сиріця з голови до п'ят. Типово східний спокій проступав у всіх його рухах, важких, повільних, наче у потопельника. Він і справді був схожий на біблійного Майсея, витягненого з води. «Так було раніше», – сказав. «Якби і зараз було так, мені було б 897 років, а тобі...» «75», – сказав полковник. Слідкуючи поглядом за поштарем. Аж тоді він побачив цирк. Латка намету на дашку поштового катера, купа різнобарних предметів. На мить полковник випустив з поля зору поштаря, шукаючи очима звірів серед ящиків, навантажених на інші катери. Однак не знайшов Цирк, сказав він, це вперше за десять років приїхав. Сирієць Мойсес глянув на катер. Тоді мішаною арабсько-іспанською мовою гукнув про цирк своїй дружині. Вона відповіла з заднього приміщення. Сірієць щось зауважив, потім переклав свою мову полковникові. «Ховайте кота полковнику. Діти вкрадуть його, щоб продати до цирку». Полковник уже знову стежив за поштарем. «Це цирк без звірів», – сказав він. «Однаково», – заперечив сірієць. Ленбохідці їдять котів, щоб кістки не ламались. Полковник очима провів поштаря понад ядками аж до Майдану. Звідти линув гамір північого бою. Хтось, проходячи, щось сказав полковникові про його півня. Тільки тепер згадав полковник, що на сьогодні призначено початок тренувань. Він проминув пошту, не зупиняючись, і впірнув у людське вировище біля арени. В центрі арени побачив свого півня. Той стояв сам, неозброєний. Остроги загорнуті ганчірками. В тремтінні лап відчувався страх. Суперником його був похмурий попелястий півень. Полковник був спокійний. Наскоки йшли один за одним. Серед зливи овацій зривався раптовий вихор. Летіло пір'я, мхтіли лапи. Відкинутий на дошки бар'єру, суперник обертався і знову кидався в атаку. Полковників півень не атакував. Він відбивав наскок за наскоком і знову падав на те саме місце. Але тепер його лапи вже не тремтіли. Херман скочив на бар'єр, підняв півня обома руками і показав його публіці, що стояла на сходах. Натовп вибухнув громом оплесків і криком. Полковникові впала в очі невідповідність між захватом юрби і непривабливою картиною бою. Все це здалось йому якимось фарсом, що в ньому добровільно і свідомо брали участь також і півні. З ледь призирливою цікавістю полковник оглянув круглу галерею. Збуджений натовп сунув сходами до арени. Полковник бачив мішанину блідих, страшенно збуджених палких лиць. Усе це були нові люди. Всі нові люди селища. Ожила, як у прозрінні, давно забута мить. Полковник перескочив бар'єр, пропхався крізь натоп, що скупчився в колі, і зустрівся поглядом із спокійними хермановими очима. Не моргнувшись, вони подивились один на одного. «Добрий день, полковнику!» «Добрий день!» – прошепотів полковник, забираючи в нього півня і не сказав більше нічого, бо його вразило гаряче і глибоке биття птахового серця. Полковник подумав, що вперше тримає в руках саме життя. «Вас не було вдома», – сказав Герман Ніяково. Нова буря оплесків заглушила його. Полковник збентежився, пропхався назад, не дивлячись ні на кого, приголомшений оплесками і криками, і вийшов на вулицю з півним під пахвою. Все містечко висипало подивитись, як іде полковник, оточений школярами. Великий негр з обмотаною навколо шиї змією виліз на стіл на розі вулиці і продавав ліки без ліцензії. Гурт людей, повертаючись з пристані, затримався послухати негра. Та коли прийшов полковник з півнем, він перетяг усю увагу на себе. Ніколи ще для полковника шлях додому не тягся так довго. Він не шкодував. Давно вже тяжкий сон оповив селище, знеможене десятьма віками історії. Сьогодні ще одна п'ятниця без листа. Люди прокинулись. Полковник згадав інші часи. Побачив себе з дружиною і сином під парасолею на виставі, яку не переривав навіть дощ. Згадав керівників своєї партії, ошатних, гладенько зачесаних. Вони під ту музику обмахувались віялами у нього в дворі. До болю чітко ожив у його пам'яті у гуркіт-барабана. Він перейшов на вулицю, що тяглася понад річкою, і там теж у вируванні натовпу впізнав далекі часи виборів. Люди дивились, як вивантажується цирк. З глибини однієї крамнички якась жінка крикнула щось про півня. Чоловік, заглиблений у свої спогади, пішов додому, а в вухах у нього все бреніли різні голоси наче за ним котилась хвиля оплесків з півнячого бою. Біля хати він обернувся до дітей. «Гайда додому! Хто зайде, вижену ременем!» Тоді замкнув двері на засув і вийшов до кухні. Дружина вийшла, задихаючись до спальні. «Його селомідь забрали!» – крикнула вона. «Я сказала їм, що не випущу півня з хати, поки жива!» Полковник прив'язав півня до ніжки плити перемінив воду бляшанці. У вухах лунав крик розлюченої жінки. «Вони сказали, що заберуть його навіть через наші трупи!» – кричала вона. Горлали, що півень не тільки наш, а всього селища. Аж нагодувавши півня, полковник звів очі на перекошене жіноче обличчя. Не дивуючись, він відзначив подумки, що її гнів не викликає в ньому ні докорів сумління, ні співчуття. «Добре зробили!» Сказав він спокійно. І ниш поряче по кишенях додав з незрозумілою ніжністю. Півень не продається. Дружина зайшла за полковником до спальні. Їй здавалося, що він жива людина, але наче безтілесна, не би зійшов з кіноекрана. Полковник дістав з шафи пачку асигнацій. Додав до них гроші, які були в кишенях. Порахував і сховав назад у шафу. «Тут двадцять дев'ять песо, щоб віддати кумові Сабасу», – сказав він. «Решту віддам, коли прийде пенсія». «А як не прийде?» – запитала жінка. «Прийде». «А все ж, як не прийде, то не віддам». Він знайшов нові черевики під ліжком. Вернувся до шафи по картонну коробку. Витер підошви ганчіркою і поклав черевики в коробку, як їх принесла дружина у неділю ввечері. Вона не врухнулася. «Повернемо і черевики», – сказав полковник. «Це ще тринадцять песо моєму кумові». «Їх не візьмуть», – сказала вона. «Мусять узяти», – мовив чоловік. «Я їх узував лише двічі». «Турки цього не зрозуміють», – сказала жінка. «Мусять зрозуміти». А як не зрозуміють, тоді нехай не розуміють. Лягли спати без вечері. Полковник зачекав, поки дружина кінчить молитися, щоб загасити лампу. Але спати не міг. Полковник ще й не сплющив очей, коли вона заговорила спокійним мирним голосом Ти не спиш? Ні. Май розум, сказала вона. Поговори з кумом Сабасом. Він повернеться аж у понеділок. Тим краще, сказала жінка. Матимеш три дні на роздуми. Нема чого роздумувати, відказав полковник. Жовтнева сльота змінилася приємною прохолодою. Прокинулись водяні птахи, бугаї. Полковник знав, їхній крик – найперша ознака грудня. Коли вибило годину, полковник ще не міг заснути. Він знав, що дружина також не спить. Спробував перевернутися на другий бік. «Ти не спиш», – сказала дружина. «Ні». Вона промовчала хвилину. Потім знову озвалася. «Ми не можемо собі цього дозволити. Подумай сам, скільки це 400 песо разом?» «До пенсії лишилось вже небагато», – сказав полковник. «Ти це кажеш цілих п'ятнадцять років!» «Саме тому вона вже не може довго затриматися!» Жінка замовкла. Але, як заговорила знову, полковникові здалося, що вона і не замовкала. «Мені так гадається, що ці гроші не прийдуть ніколи!» «Прийдуть!» «А як не прийдуть?» Йому забракло голосу на відповідь. Полковник заснув. Першим співом півня півдня він прокинувся, але знову запав у міцний сон без сновидінь, без докорів сумління. Коли прокинувся, сонце вже стояло високо. Дружина спала. На дві години пізніше, ніж звичайно, полковник методично зробив усе, що робив ранками, і почав чекати дружину, щоб снідати. Вона встала мовчазна, привіталась і мовчки сіли снідати. Полковник випив чашку чорної кави з сиром і булочкою. Весь ранок він пробув у Кравецькій майстерні. Оперший По повернувся додому і застав жінку серед бегоній. Вона латала білизну. «Час обідати», – сказав він. «Нема обіду», – відказала жінка. Полковник здвигнув плечима і пішов латати діри в паркані, щоб діти не лазали до кухні. Коли повернувся до Сіней, страва стояла на столі. Під час обіду полковник спостерігав, що дружина ледве стримується, щоб не заплакати. Це його стривожило. Він добре знав свою жінку. Вона з роду мала тверду вдачу, а від 40 років поневірянь стала ще сухіша. Коли загинув син, вона не зронила жодної сльозинки. Він докірливо глянув на неї. Жінка закусила губу, Втерла очі рукавом. «Ти товстошкурий!» – сказала вона. Полковник мовчав. «Ти впертий, кам'яний і товстошкурий!» – повторила вона. Тоді поклала на тарілку навхрест ніж і виделку, але зразу ж переклала їх рівно. Навхрест – погана прикмета. «Все життя бідую і заслужила вдячності менше, ніж якийсь півень. «Це не те!» – сказав полковник. Саме те, заперечила жінка, зрозумій же, що я вмираю, що це у мене не просто хвороба, це вже смерть надходить. Полковник мовчав, аж поки не скінчив їсти. Якщо лікар гарантує мені, що в тебе мене ція духа, як продам півня, то я продам його зразу, сказав він. Але як ні, то ні. Пополудні він поніс півня на тренування. Коли повернувся, в дружини знову починався напад хвороби. Вона ходила по сінях з розпущеними по спині косами. Розводила руками, силкувалась ухопити хоч ковток повітря. В легенях свистіло. Так вона була аж до смерку. Потім лягла, не озвавшися до чоловіка й словом. Вона шепотіла молитви ще й після сигналу гасити світло. Коли замовкла, полковник хотів погасити лампу. Але жінка не дозволила. «Я не хочу померти у пітьмі», – сказала вона. Полковник залишив лампу на підлозі. Він уже почав знемагати. Хотів забути про все, проспати 44 дні і прокинутись 20 січня о третій годині дня на північому бою, якраз у ту мить, коли випускатимуть його півня. «І весь час таке», – промовила вона за часинку. Ми голодуємо, щоб інші їли. Те саме вже сорок років. Полковник мовчав, поки дружина запитала, чи не спить він. Полковник відповів, що ні. І вона заговорила знову, повільно, не підносячи голосу, не облаганно. Ми єдині не маємо жодного сентаво, щоб поставити на півня. Хазяїн півня має право на 20%. «У тебе було й право на посаду, коли тебе поставили під удар на виборах», – заперечила жінка. «Ти маєш право і на пенсію ветерана, після того, як ризикував власною шкурою в громадянській війні. А тепер усіх сите забезпечене життя, а ти вмираєш з голоду, зовсім самотній». «Я не самотній», – сказав полковник. Він спробував щось пояснити, але його зміг сон. Вона все бубоніла і бубоніла, аж урешті спостеріла, що чоловік заснув. Тоді вийшла з-під сітки від москітів, і потемки стала ходити по всій хаті, безупинно говорячи сама до себе. Полковник гукнув її аж на світанку. Вона з'явилася у дверях як привид, освітлена знизу лампою, що вже ледь блимала. Неумовкаючи, погасила лампу, перш ніж зайти за сітку. «Давай, ось що зробимо», – перебив її полковник. «Єдине, що можна зробити, це продати півня», – сказала вона. «Можна ще продати годинник. Його не купують. Завтра подбаю, щоб Альваро дав мені сорок песо». «Не дасть. Тоді продамо картину». Жінка знову вийшла з-під сітки. Від неї пахло цілющими травами. «Не куплять», – сказала вона. «Тоді побачимо!» – відказав полковник спокійно, без найменшої зміни в голосі. «А тепер спи!» Він селкувався не заблющувати очей, але сон його переміг. Він запав у дивний стан без часу й простору, а через мить відчув, що його трусять за плече. «Відповідай!» Полковник не знав, коли почув це слово – до чи після сну. «Світало!» У зеленому мерехтінні світанку вимальовувалося вікно. Полковник подумав, що в нього гарячка. Йому пекло очі. Довелося зробити велике зусилля, щоб прийти до тями. «Що можна зробити, коли не можна продати нічого?» – повторила жінка. «Тоді буде 20 січня», – сказав полковник цілком свідомо. «20% заплатять того ж дня, якщо півень виграє». Сказала жінка. «А якщо програє? Ти не подумав, що півень може програти?» «Цей півень не може програти. Але уяви собі, що програє. Ще 45 днів. Маємо досить часу про це подумати». Жінку пройняв розпач. «А доти, що ми їстимемо?» – запитала вона. Схопила полковника за комір і сильно струснула його. «Скажи мені, що ми їстимемо?» Полковникові потрібно було 75 років. Цілих 75 років життя, що спливали хвилина за хвилиною, аби дожити до цієї миті. Він відчув себе очищеним, міцним і непереможним, коли відповів «Лайно». Кінець роману Габріеля Гарсія Маркеса полковникові ніхто не пише. Для вас читав характерник. Січень 2021 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на ютубі.